Qalatiyalılara Məktub 4. Fəsil Mən bunu deyirəm, varis hər şeyin sahibi olsa da, uşaqlıq vaxtında kölədən fərqlənmir. O, atasının təyin etdiyi vaxta qədər qəyyumların və idarəçilərin nəzarəti altındadır. Bunun kimi, biz də ruhani tərəfdən uşaq ikən, dünyanın ibtidai təlimlərinə kölə idik. Lakin vaxt tamamı olanda Allah qadından qanun altında doğulan öz oğlunu göndərdi ki, qanun altında olanları satın alsın və biz övlatlığa götürülək. Övlatlar olduğunuz üçün Allah öz oğlunun Abba, Ata deyərək nida edən ruhunu ürəklərimizə göndərdi. Buna görə də sən artıq kölə deyil, övlatsan. Əgər övlatsansa, həmçinin Allahın təyin etdiyi varissən. Əvvəllər, Allahı tanımadığınız vaxt, təbiyyətcə Allah olmayanların kölələriydiniz. İndi isə siz Allahı tanıdınız, daha doğrusu Allah tərəfindən tanındınız. Necə olur ki, təkrarən zəyif və dəyərsiz olan ibtidai təlimlərə qaydırsız? Yenidən onların köləsi mə olmaq istəyirsiniz? Xüsusi günlərə, aylara, mövsümlərə və illərə riayət edirsiniz. Sizin üçün qorxuram, Görünür sizə görə boş yerə zəhmət çəkmişəm. Qardaşlar, sizə yalvarıram, Mənim kimi olun. Çünki mən də sizin kimi oldum. Siz mənə heç bir haqsızlıq etməmisiniz. Bildiyiniz kimi, mən müjdəni, İlk dəfə sizə cismən zəif olaraq vəz etmişdim. Cismani vəziyyətim sizin üçün çətin bir sınaq oldusa da, nə mənə xor baxdınız, nə də məni rədd etdiniz. Hətta məni, Allahın bir mələyini, Məsih İsanı qəbul edər kimi qəbul etdiniz. İndi o xoşbəxtliyiniz necə oldu? Sizin haqqınızda şəhadət edirəm ki, əgər mümkün olsaydı, Gözlərinizi çıxarıb mənə verərdiniz. Məyər sizə həqiqəti söylədiyim üçün sizin düşməniniz oldum, onlar sizin qeyrətinizi çəkirlər, amma yaxşı niyyətlə deyil. Siz onların qeyrətini çəkəsiz deyə sizi məndən ayırmaq istəyirlər. Yaxşı niyyətlə olarsa, qeyrətimi çəkməyiniz yaxşıdır. Amma bu, yalnız yanınızda olduğum vaxt deyil, daimi olsun. Övladlarım! Məsihin surəti sizdə yaradılana qədər sizlər üçün yenə doğuş ağrısı çəkirəm. İndi yanınızda olmaq və səsimi dəyişdirmək istəyirdim. Bu halınıza çaşıb qalmışam. Ey qanun altında yaşamaq istəyənlər, mənə deyin görüm, qanunun nə dediyini eşitməmsiniz? İbrahimin iki oğlu olduğu yazılmışdır. Bir oğlu cariyədən, o biri oğlu isə azad qadından doğulmuşdur. Cariyyədən doğulan bəşəri arzusundan, azad qadından doğulan isə vədə görə doğulmuşdur. Burada bir məcaz var. Çünki bu qadınlar iki əhdi təmsil edir. Biri Sina dağındadır, köləlik üçün uşaq doğur. Bu, Həcərdir. Həcər Ərəbistandakı Sina dağını təmsil edir və indiki Yerusəlimə bənziyir. Çünki indiki Yerusəlim evlatları ilə birlikdə köləlikdədir. Səmavi Yerusəlim isə azaddır, o bizim anamızdır, çünki yazılıb. Şənlən, ey sonsuz qısır qadın, Sevinçlə mahnu oxu, qışqır, Ey doğuş ağırsı çəkməyən qadın, Çünki atılmış qadının övlatları ərli qadının övlatlarından çoxdur. Sizsə qardaşlar, İshaq kimi vədə görə doğulan övlətlarsınız. Amma o zaman bəşər arzusundan doğulan şəxs, ruhun gücü ilə doğulan şəxsi necə təqib etdirsə, indi də belədir. Bəs müqəddəs yazı nə deyir? Cariyyəni və onun oğlunu qov. Çünki Cariyyənin oğlu, Azad qadının oğlu ilə birgə varis olmayacaq. Buna görə, qardaşlar, biz cariyənin deyil, azad qadının övlatları